З-поміж присутніх озвався тоді Діомед Гучномовний. «Близько той муж, недалеко, шукать, якщо схочете тільки слухать мене, і не будете в гніві за те ви на мене, що за народженням я поміж вами всіма наймолодший. Гордий я тим, що від славного батька і я народився». Ним був тідей, що у фівах земля його вкрила могильна. Троє синів бездоганних на світ народилось у портея. Їхні домівки в Плевроні були, в Калідоні Скелястім, Агрій, Мелан і третій комонник Ойней, що був батьком батька мого і доблістю серед братів визначався. Там і лишився він, а батько по довгих блуканнях оселю в Аргосі мав, бо Зевс хотів так та інші богове. Доньку Адреста він мав за дружину і жив з нею в домі, повнім усяких набутків, до того ж було в нього досить, нив хлібородних, багато садів плодоносних навколо, також багато скотини». Він рівних не мав між Ахеїв і в списоборстві. Ви чули, напевно, і самі, що це правда. Знаючи, отже, що не боягуз, я не низького роду, Слушного словом мого не зневажте, як я вам скажу я. ж у бій, хоч і рани ждуть нас, Адже це необхідно, але самі ми там осторонь Січі триматися будем, від стріл, щоб рани на рану з нас хто не одержав. Лиш спонукать, заохочувать, маємо інших, що досі серцю покірній для кливому обіч стоять і не б'ються. Мовив він так, і послухавши, всі на ту раду пристали, рушили в бій і повів їх володар мужів Агамемнон. Та не сліпим був споглядачем, славний землі-потрясатель. Постать мужа старого прибравши, назустріч пішов їм, взяв Агамемнона, сина Атрея, за праву руку і прямо до нього, звертаючись, слово промовив крилате. Сину Атреїв, мабуть, радіє в грудях Серце злостиве, маючи вбивство і втечу ахеїв перед очима, нема бо ні трохи у нім розуміння. Хай пропаде він, хай Бог поразить його лихом усяким. Гнів уж на тебе проте не тримають богові блаженні. Скоро троянського війська вожді і порадники знімуть куріву скрізь по рівнині розлоги, і сам ти побачиш, як побіжать вони в місто від ваших човнів і наметів. Мовивши це, помчав він із криком гучним по долині. Так, наче дев'ять чи десять, одразу кликнуло тисяч дужих мужів на війні, починаючи з ваду Арея. Голос такий громовий, із грудей земледержець могутній видав тоді і кожному в серце Ахеєві буйну силу вдихнув воювати і невтомно із ворогом битись. Золотошатна очима своїми поглянула Гера – і з верховини Олімпійських, і здалеку, зразу впізнала Рідного брата і дівера, як поспішав він у битву, що прославляє людей, і радість влилась їй у душу. Зевса побачила теж що сидів на самому вершечку Іди, багатоджерельної, і злість охопила їй душу. Стала тоді мрікувати. Велико владичиця Гера, як обманути її розум, егіда державного Зевса. От яке рішення визнала врешті вона за найкраще: вийти до Зевса на ідо, самій, як найкраще, прибравшись, чи не запалиться він на ложі кохання з жагою до її тіла. Вона ж насолодним окриєй живлющим Сном і повіки його, і розважності повну свідомість